Та все-таки, опинившись біля набитих морозовим холодильників, він забуває про її науку. Люди підходять і підходять, діти й дорослі, і знову діти, думають, вибирають. Щастя в шоколаді, фруктове щастя смішні. Як тут можна вибирати? Щастя, воно у будь-якому вигляді щастя. О, коли б він мав багато грошей, стільки, скільки має батько. Продавець щастя, не витримуючи його кружлянь, сердито стукає за слінкою. Або купуй, або шуруй звідси. Мама права. Щастя не в морозиві, щастя у тому, щоб вибирати те, чим тобі мариться, а не те, що мусиш вибирати» навіть якщо зворот цілковито неправильний. У ординаторській, де, як розумів, Андрій тусуються виключно лікарі, крім них і бджоли на підвіконні, ніхто наразі не тусувався. Лікар у костюмі кольорів серцевини огірка, повагом у в руках кільканадцять папірчиків. Андрій Пришелепково сопів у дві свої дірки. А що? Бовкнеш зайве і підеш переобстежуватись. Андрія ж перекосила від спогадувань про останні чотири години. Їм тут волю дай, живим не випустять. Навіть спеціальне місце відвели. Лабораторія називається. Кричи, не кричи, ніхто не почує. Так. Ну що ж? Ігор Васильович відклав папірчики і схрестив пальці. «Чого принишк?» «Вам правду? Чи щось із народного гумору?» «Спробуй». «Іде колобок лісом, а назустріч йому...» «Правду боягу, за правду!» «З народним гумором ми теж ознайомлені. Назустріч лисичка?» «Та ні, червона шапочка. У чорному, напевно». Чому у чорному? Бо в тебе, Андрію, голос якраз на похороні заводити. Зате у вас, як у Тамади на весіллі. Певно, що так. У тебе класична залізодефіцитна анемійка. Похорон відміняється. З цим живуть довго і щасливо. Ну, не зовсім щасливо. І не дуже довго. Радіше не знаєш, які хвороби можуть спричиняти подібні симптоми. Значно гірші хвороби, повір мені? Вірю і радію. А тепер про лікування. Тільки обіцяй, що почнеш якнайшвидше пішов гристи цвяхи. Сідай, слухай. Тільки 10% кисню, що вдихають наші легені, розчиняються у кров'яному руслі. Решту зв'язують і транспортують еритроцити, червоні кров'яні тільця, а точніше – сполука гемоглобін, а ще точніше – гем, в основі якого – двовалентне залізо. Ну, я ж сказав – сляхи, Не перебивай старших і розумніших, і значно розумніших. За заліза – до тканин надходить менше кисню. За нормою гемоглобіну у чоловіків має бути 120-140 грамів на літр, у тебе 98. Таку гіпоксію організм ще компенсує підвищеним серцебиттям, звуженням судин периферії, але з часом він виснажується. Крім того, ти ростеш, а будь-яке більше навантаження. Потребує більших затрат енергії. До речі, у тебе ніколи не виникали зміни смаку. Наприклад, хочеться їсти крейду або штукатурку. Подобається запах бензину, ацетону. Так, тепер ви зробили із мене таксикомана. Я на повному серйозі. Поговоримо про дієту. У народі панацеєю вважається теляча печінка. Але мене постійно переробляє шкідливі речовини, тому я добре подумав, пхаючи її у хворо. Поза тим залізо неї тривалентне, але таке залізо гірше засвоюється. Добре, печінки більше їсти не буде, дорота не візьму, присягаюсь.